Шість. Мерігей почала ходити за тиждень, братися за два і була проголошеною такою, що повністю одужала, за шість. Десять довгих місяців у космосі і весь час армія, армія, армія, армія. Гімнастика, безцільне повторення робочих процедур, обов'язкові лекції. Були плітки, що вони планують переглянути навіть розклад лішкування. Проте цього не сталося. Чи не заворушень побоялися? Випадкові партнери щоночі не дуже попасували тими з нас, хто налагодив такі сякі постійні відносини. Вся ця лабуда, заснована на військовій дисципліні, діставала мене, головне через мій страх щодо їх небажання нас відпускати. Міріги назвала мене параноїком, за її словами, це єдина можливість утримати порядок протягом десяти місяців. Більшість балачок, крім звичайної лайки в бік служби, стосувалися змін на землі і наших занять після дембеля. Ми будемо досить заможними. Разове отримання платні за 26 років, ну і складні відсотки на додачу. З 500 доларів, які ми отримували за перші місяці в армії, сума зросла до більш ніж півтори тисячі. Ми прибули на Старгейт наприкінці 2023 року за Грінвічем. За приблизно 17 років компанії Йод-4 база розрослася неймовірно. Це була одна будівля розміром з Тихо-Сіті, яка вміщувала певне тисяч 10. Там було 79 бойових кораблів розміром з АНІВЕРСЕРІ або і більших. Задіяних в рейдах на утримуванні туріанцями портальні планети. Ще десяток охороняв сам Старгейт, і пара чекала на орбіті формування піхоти і екіпажів. Ще один борт «Ерс Гоуп-2» повернувся з бою і очікував повернення наступного крейсеру. Вони втратили дві третини екіпажу, і відправляти крейсер на землю з 39 людьми на борту було б неекономно. 39 гарантованих цивільних. Нас переправили на поверхню двома транспортами.